особливо над закінченням. «Ти моє єдине спасіння і прибежище. Отець, спасі мене!» То Точно я листа не пам'ятаю, але про народ і порятунок точно. Я послав листа авіапоштою, але я не знав, що дружина розпечатала листа і вклала туди довідку від психіатра. Так що лист до товариша Сталіна пішов з довідкою, здається, професора Абашева. І відповідь прийшла як блискавка. Мені в обкомі сказали, що прийшов від товариша Сталіна хороший лист про мене. Я питав про зміст листа, але мені не сказали. А лист був такий – «Востановіть в партії, лічіть». Ну, це я так гадаю, бо на бюро мене викликали без представника нашої письменницької організації, товариша Горського, і розбирали справу без нього. Тільки мені не сподобалось, що товариш, який доповідав про мене, говорив тільки погане, плюс і те, що я був у Петлюрівцях. Він замість сосюра сказав «Петлюра». Мене це обурило, і я сказав спокійним людям, що сиділи за довгим червоним столом. Ну, неужели товариш, який докладає обо мене, не мог знайти нічого хорошого, що я зробив для народу? А все только плохое, и даже вместо Сосюра назвал меня Петлюра. Секретар Рубком успытал меня. А как вы считаете, были у вас уклоны? Я ведь Да, по национальному вопросу. Тоди секретар Рубком укажет. Я считаю, что товарища Сосюру надо восстановить в партии с прежним стажем с мая 1920 года. Но записать перерыв з 1935-го года до 1940-го і предложить Ленінському райкому видать йому партбілет. І кімната захиталась і попливла під моїми ногами. От щастя я став легкий і крилатий. Люди за довгим червоним столом спокійно дивились на мене добрими очима братів і усміхались мені. Я сказав їм, не я, а моя залита сльозами щастя душа, «Спасіба, дорогі товариші. Уклонився їм і, не чуючи під собою підлоги, вийшов. Мене зустріли очі тих, що в черзі то тривожні, то спокійні, то повні надії і плагання. І по моєму блаженному обличчю узнали все ще до того, як я сказав їм Встановили. І щасливий до нестями я швидко ходив пошумливих, повних сонця, фарб і кольорів в вулицях Києва. І зустрівши знайомого, у короткому слові «поновили», ділився з ним своїм щастям. І біг далі, щоб побути самому з собою, з своєю такою майже екстатичною радістю. Який же я за бутько? Ну добре, що прийом Кінонапливу мені допомагає. Лахуті. Смоглявий-смоглявий, дуже схожий на індуса, він приїхав до Києва і вручив нам членські квитки спілки письменників СРСР. Це було на Леніна 7 у 1936 році. Була урочиста атмосфера. Я, ще не поновлений у партії, підійшов до столу, за яким стояв Гасем. Він мене спитав, а що ти будеш делать, якщо тобі насипать землі в кармани? Я її виброшу, сказав я. Так от, брось ета, І Гасем показав на порожні пляшки від боржому. Я дав слово, що кину. Та знов я лечу не крізь туманність, і не вгору, як в дитинстві, а вперед, крізь радість, у якій зростав разом з народом, як зростав з ним і горі у грізний 1941 рік, повний громів і тривоги мільйонів, тривогу, яку серце перечувало, але в яку розум не хотів повірити. Така вона була смертно несподівана. Не встиг я прийняти в кисловодську кілька ван, як почалась Велика Вітчизняна війна. У Харкові. Я був трохи не заарештований як диверсант, бо приїхав туди небритий і в костюмі не з нашої матерії, та чемоданом у руках. Маленький син був у Євпатурії з такими ж як він дітьми на оздоровленні, а дружина у Києві. Смерть уже перерив часто гула над головами мільйонів, і серце здригалося від тривоги і гніву. Почався бій. Бій людей з потворами і машин з машинами. Небо і земля були повні смерті. Вони дивилися в нашій розширеній зіниці, і в звуженій зіниці горил у стальних шоломах, що йшли й котилися на мільйонах шин за бронею машин по нашій залитій кров'ю, огнем і сльозами землі, що стогнала від вибухів, які Терзали її материнські груди. У Києві, як і скрізь, куди досягав вогонь ворога, де на землі, а де з неба, а з неба і далі, а на землі ще не так близько, страшне дихання війни відчувалося в переривчастому, повному гадючої люті реві фашистських моторів та в безумному скреготі сталі, от гігантських розривів у Дніпрі, між мостами, через рідні води, що гнівно били в береги і кликали до відплати синів України і їх червоних братів з неосяжних просторів нашої зоряної матері. Якось на фоні того гігантського і страшного в своїй сподіваній несподіваності незручно й ніяково говорити про особисте. У словом, Дружина була евакуйована з письменниками старого покоління в Уфу. Що сталося з сином, я не знав. ЦК розбило нас, письменників, на агітгрупи, і ми виступали перед населенням. Я був у парі з Юрком Кобилецьким. Він виступав з промовами, а я читав вірші «Під небом, що скоро мало бути не нашим», «Безкінечно рідним небом» моєї святої України. Мене тільки вразила телеграма Зуфи. Один відомий поет, якого вже немає в живих, не з його волі, а з волі тих, кого теж уже немає в живих. У цій телеграмі питав, коли кров уже лилась морями і міста кричали до неба гуркотом пожеж, повні ран, як і люди, цей поет питав: "Як моя квартира а в його квартирі був штаб, а на покрівлі будинку я називав цей будинок феодальним, а наш – плебейським. Де він жив, стояла зенітка і гостро і гулко кашляла в грізне небо. Штаб, ну, звичайно, письменницький, де Бажан видавав нам ще залиті маслом пістолети ТТ.